Godmorgen og velkommen til YouInvestor Morgennyheder. Det er onsdag den 5. april, og i dag skal det handle om nye tal, der viser, at der er flere boliger til salg. Så hopper vi videre til Johnson og Johnson, som har foreslået et milliardforlig i en sag om kraftfremkaldende stoffer. Og så skal vi høre om verdens rigeste mand, som simpelthen er gået hen og blevet endnu rigere. Du lytter til Jørgen Mit navn er Sigurd Pedersen. For første gang i fire måneder stiger mængden af til salgsskilte igen på det danske boligmarked. I slutningen af marts var der 41.340 boliger til salg mod 40.949 i februar. Hvilket svarede til, at udbuddet er steget med 1% den seneste måned afslører tal fra boligsiden. Dermed er det blevet en smule nemmere for boligkøberne at finde drømmeboligen. Sådan lyder det i en kommentar fra Lise Nytoft chef chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Hun skriver, når boligudbuddet stiger, bliver det lidt nemmere for køberne at finde drømmeboligen. Mange købere holder dog igen som følge af inflationen og høje renter. Der ligger pres på budgettet og skaber større usikkerhed end normalt. Det stigende udbud har også en anden fordel, påpeger Lise nytoff bagman Hun skriver, når sælgerne er i overtal, bliver det nemmere for køberne at forhandle et afslag hjem. Og det presser alt andet lige boligpriserne ned, lyder det fra boligøkonomen der forventer, at boligpriserne vil fortsætte med at have pil ned den kommende tid. Ja, så skal vi videre til Johnson Johnson, som vil betale 8,9 milliarder dollar i en krafterstatning. Det er medicinalkæmpens forslag til et forlig, der skal løse alle søgsmål relateret til medicinalkoncernens babypuder, der mistænkes for at have indholdt det kraftfremkaldende mineral asbest. Det skriver Bloomberg News ifølge MarketWire. Johnson Johnson håber samtidig, at en til formålet oprettet front i fremtiden vil skulle håndtere yderligere krav, således at selskabet herefter vil være økonomisk isoleret fra de her sager. Et datterselskab under Johnson Johnson vil i den forbindelse, ifølge planen, erklære sig konkurs for at skabe det juridiske fundament for fonden. Tidligere har en dommer afvist at godkende en tilsvarende fremgangsmåde, men forslaget indeholdt dengang ikke noget erstatningsbeløb til fordeling mellem sagsøgerne. Aktien i Johnson Johnson steg i tirsdagens eftermarked med 3,1 procent i den ordinære handel, ventede den også et mindre minus til et plus på 1%. Som bare den tredje person nogensinde er Bernard Arnos formue overstået 200 milliarder dollar. Det skriver Bloomberg News. Den franske rigmand overhalede i 2022 Elon Musk på listen over verdens rigeste, og nu har LVMH topchefen altså brudt en grænse som kun Elon Musk og Jeff Bases har formået før ham. Stigningen i den franske i franskmandens formue skyldes en stigning i værdien af hans mange aktier i luksuskoncernen LVMH, som blandt andet står bag Louis Vuitton. Aktien er steget med over 28 de seneste 12 måneder. Ja, så tager vi lige et hurtigt blik på aktiemarkederne. Nikkei-indekset i Japan falder med hele 1,6 denne morgen. I USA er der udsigt til minimale stigninger. Efter S&P 500 i går tirsdag lukkede i et minus på 0,6 procent. Det danske C25-indeks handlede fuldstændig fladt tirsdag samlet set, så det bliver spændende at følge med i i dag, om der kommer til at være lidt større bevægelser måske.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 Og du kan høre med på Millionærklubben, som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.